Tots els diaris obrien les seves portades parlant de que avui seria un dia decisiu. I és que avui, dia 20 de setembre, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha viatjat a Madrid per reunir-se amb Mariano Rajoy. No podem negar que la situació és una mica delicada, si més no tensa, donades les circumstàncies econòmiques amb el concert econòmic per una banda i la multitudinària manifestació que es va dur a terme fa tan sols uns dies pels carrers de Barcelona, per l'altra banda. Sobre la reunió d'avui, planeja la idea d'eleccions anticipades, ja que en suma el fracàs del pacte fiscal. Tot i això, Mas ha viatjat a Madrid amb la intenció de defensar el pacte fiscal davant del president Rajoy, i esperant, si més no, que aquest ens escolti, sense prejudicis, i veient que aquesta proposta és més una solució que no pas un problema. Aquestes eleccions podrien tenir ja una data per al proper desembre o inclús per finals del mes de novembre. Avui mateix es podria donar l'anunci, o si més no, el pròxim dimarts, el debat sobre política general de Catalunya, que es durà a terme el dia 25. En Convergència i Unió veu aquestes eleccions avançades com un plasbiscit plesb amb un programa electoral que inclouria l'objectiu de l'Estat propi, assumit per Convergència Democràtica de Catalunya. Està clar que això pot ser un punt de fricció bastant gran amb Unió, que el seu Congrés va optar per una proposta confederal amb Espanya. Està clar que la reunió serpentejarà sobre els temes de sobirania a Catalunya i més rere la multitudinària manifestació de l'11 de setembre. Esperem que el pla esbiscit eh, marqui la ratlla entre independència o dependència, o si més no, que ens distingueixi entre si hem de proclamar immediatament la independència de Catalunya o si hem de passar uns quants anys eh, més jugant a la política i perdent el temps. Això sí, dependrà dels nostres partits i dirigents que això esdevingui un fet històric. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 99.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Patricia Soler, Carlos Gasull i Jordi García. Sí, anem a escoltar l'indicatiu i ens posem en marxa. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I comencem parlant d'avui, es realitzarà un Consell Plenari Extraordinari del Districte de Sant Andreu. Es farà aquest vespre a les 8 a la sala Andreu Cortines de la seu del districte. Això seria la plaça Orfila número 1. L'ordre del dia del Consell Plenari Extraordinari consta dels següents punts. En primer lloc, aprovar si escau la proposta del programa d'actuació del districte 2012-2015 d'acord amb els articles 123.1 del Reglament Orgànic Municipal i el 8 del Reglament Intern d'Organització i, fun i Funcionament del Districte de Sant Andreu. També, elevar l'acord a l'alcaldia per tal de ser aprovat si escau definitivament pel Consell Municipal. I... També informar favorablement si s'escau la proposta del programa d'actuació municipal 2012-2015 d'acord amb els articles 121.4 del Reglament Orgànic Municipal i 8.G del Reglament Intern d'Organització i Funcionament del Districte de Sant Andreu. Però tenim d'altres informacions a destacar en el programa d'avui és que es crea un grup de treball per potenciar el polígon industrial del barri del Bon Pastor. Unes 350 persones formen part del polígon industrial del Bon Pastor. Prop d'una setantena es troben a l'àrea coneguda com el torrent de l'Estadella. Recentment s'ha creat un grup de treball per potenciar la zona on s'ha fet poques actuacions de millora.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 Ens acostem als nostres barris, aquí a la Trinitat Vella, parlem de l'ocupació de pisos buits que generen nous problemes de convivència. Els veïns de la Trinitat Vella denuncien que l'ocupació d'algunes cases i pisos al barri ha generat problemes nous de convivència. Denuncien, a més, que les famílies que hi viuen han començat a fer negoci amb les ocupacions. Això, sumat al tràfic de droga que també hi ha a la zona, els incrementa la sensació d'inseguretat. El tràfic de droga a la Trinitat Vella continua preocupant els veïns, però des de fa uns mesos tenen un neguit afegit. És l'ocupació de pisos buets al barri. Una pràctica que, segons els veïns, és cada cop més habitual. Aquestes cases van ser els primers habitatges ocupats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 Tot i que els Mossos d'Esquadra han informat que no tenen constància d'aquestes ocupacions, l'Associació de Veïns calcula que hi ha, com a mínim, sis pisos ocupats a la Trinitat Pella. El més greu, segons el veïs, Veïns, és el que els nous inscrits han començat a fer aquesta pràctica il·legal, un negoci. I ara ens acostem a la Sagrera i hem de dir que així serà el parc que cobrirà l'estació i les vies de tren d'aquest barri de la Sagrera. El Consorci Públic impulsa la construcció de la nova estació d'alta velocitat de la Sagrera ha encarregat el projecte de parc lineal que hi haurà a sobre. Entre les cinc propostes que que havien ha arribat a la fase final del concurs, el jurat ha triat per unanimitat la dels arquitectes Aldai-Hover, RCR i West Age. Els projectes de les tres primeres fases del Parc Lineal de la Sagrera, Sant Martí, s'elaboraran durant els propers 14 mesos i costaran 1,23 milions d'euros. La proposta dels estudis d'arquitectura Aldai-Hover, RCR i West s'anomena el Parc del Camí Comtal i inspira un ambient tranquil i amb molt verd. El parc farà 4 quilòmetres de llarg, un total de més de 38 hectàrees. I hem de dir que totes les obres al voltant de l'Ix Ferroviari de la Sagrera es duen a terme des del Consorci Barcelona-Sagrera alta velocitat, format pel Ministeri de Foment, Adif, Renfe, la Generalitat i l'Ajuntament. I ara parlem d'un tema doncs, que porta de cap a moltes associacions de veïns de la nostra zona. Hem de parlar que els veïns reclamen que la pacificació de la Meridiana sigui una realitat en aquest mandat. 11 associacions de veïns demanen des del 2007 la pacificació del trànsit a de la Meridiana. Les entitats reivindiquen que aquest carrer no és una autopista i proposen diverses modificacions per transformar-lo en una via més segura i confortable per als veïns. Per l'Associació de Veïns de la Sagrera, la pacificació de la Meridiana és una prioritat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 Des de mitjans d'abril, radars mòbils com aquest vigilen el trànsit a l'Avinguda Meridiana. En les darreres setmanes de la ciutat, un 2% dels vehicles controlats circulaven a més velocitat de la permessa, segons la Guàrdia Urbana. L'Associació de Veïns de la Sagrera aplaudeix la mesura, però creu que no hi ha prou per evitar que els cotxes corrin massa. Fins i tot, alguns conductors confesen que la morfologia de la Meridiana afavoreix córrer més del compte. La pacificació de la Meridiana també permetria minimitzar-hi l'accés de soroll. Eh, segons els veïns, habitualment s'hi registren valors superiors als 80 decibels durant el dia i per sobre dels 70 que marca com a, mi, com a mil·límit l'ordenança municipal. Els veïns també creuen que convindria a trager del carril bici a l'espai que ocupen ara les mitgeres. L'Ajuntament té previst realitzar algunes actuacions de petita envergadura a la Meridiana en els propers anys, tot i que de moment no ha concretat res més. El Consistori creu imprescindible comptabilitzar-hi les necessitats de conductors i vianants. I atenció perquè continuen els Consells de Barri del Districte de Sant Andreu. Si sí, dimarts li va tocar el torn al Consell de Barri Sant Andreu de Palomar, del qual us parlarem avui. Dimarts que ve arreigarà el Consell de Barri de Congrés Indians, que serà el Casal de Barri del carrer de Manigua 2535, això seria a partir de les 7 de la tarda. Molt bé. i un altre dels temes dels quals us en parlarem avui és de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre cooperativisme. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia, número 16, molt a prop d'aquí de la nostra ràdio, us ofereix avui, dins del cicle de xerrades t'interessa, una xerrada amb el títol Cooperativisme alternativa a l'economia actual. Doncs en de el col·lapse de l'actual sistema econòmic obliga a repensar altres formes de satisfer les necessitats humanes, la màxima d'obtenir el major benefici individual en el menor temps possible per davant d'una societat més solidària i sostenible. Fa necessari doncs un canvi de valors orientat a la democratització de l'economia. El 2012 és l'any de les cooperatives i volem aprofitar-ho per xerrar amb la xarxa d'economies solidàries i amb Nou Barris Coopera sobre si el cooperativisme pot esdevenir una alternativa a l'economia actual, sobretot en la present situació de crisi. Aquesta activitat es du a càrrec a través de CHES, o sigui, la xarxa d'economia solidària, i Nou Barris coopera al lloc, doncs, a la sala d'actes de la Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero, però us hem d'avisar que l'aforament és limitat, així més val que correu, i podeu trobar, això sí, més informació a www.bcn.cat barra VIP Vella. Doncs ja ho sabeu, això és el que realitzarà avui a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. carrer Galícia, número 16. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Avui, Avui doncs, tenim un programa molt atapeït amb molta informació, així que seguiu a la nostra sintonia. Fem una petita pausa i tornem. El 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Pell Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables de que continuï endavant aquesta associació de veïns de Sant Andreu de Palomar, com és la senyora Fina Aguilar Molt bon dia Bon dia. Com estàs? Bé, esperant participar al programa eh, Molt bé, així m'agrada D'acord, doncs em sembla que dimarts va haver-hi una un consell de barri aquí Sant Andreu, oi? Sí, sí, sí del barri de Sant Andreu, sí. I quins són els temes que tu vas veure així més, més importants, que podríem destacar? Sí, bàsicament va ser un consell més aviat informatiu per part de l'Ajuntament i al final... Un, un pregs i preguntes. En tot cas, us faig una síntesi dels temes que vàrem tocar. Sí. Eh? Uh, bueno, primer, que jo, el que has dit el començament responsable, jo formo part de la Junta i sóc uh, vocal bon eh? de la Junta de, de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar. Doncs per l'altre costat, uh, bueno, et comento una mica els temes que, que es van tocar. Sí. Primer, ens van, va visitar un tal senyor Solà de l'Ajuntament de Barcelona que ens va mm. informar sobre diferents maneres de dirigir-se al districte, per via instància, telèfon, internet, tot això, perquè estan canviant també una mica la manera de poder-nos dirigir en allà, no només anant personalment. Després ens va vindre la, la coordinadora dels serveis socials de tot el districte de Sant Andreu, la senyora Fina, Fina de la Serra, uh -huh. que ens va informar sobre els diferents recursos dels serveis socials. Els recursos. Concretament, ella ens va dir algunes coses generals, però es va centrar molt en les del barri de Sant Andreu. Doncs uh -huh. els recursos humans que teníem, les tasques... Uh -huh. Amb quina, quina manera d'actuar, quin pressupost tenien en el barri de Sant Andreu en el que es refereix als serveis socials, uh -huh. Els serveis prestats, eh, el personal que comptaven a la presència domicili,jar, el soear de la llar, neteja, arranjaments, els recursos que utilitzaven, eh, com s'accedeix també els serveis socials, i així, amb això va acabar tota la informació bastant complerta, molt complerta que ens va donar sobretot la manera de funcionar i com estaven actualment els serveis socials. Després un altre tema que es va tocar també, informatiu per part d'ells, també va ser els habitatges de les, de, de les casernes d'aquí de Sant Andreu, ah, al carrer, bueno. a la al carrer de Torres i Bages. Sí. Doncs, llavors va vindre la directora de Regessa, Eh? I llavors ens va informar doncs, que, que ja s'havien otorgat la meitat dels habitatges i que queden 5, 100 habitatges per adjudicar. Però perquè llavors hi ha gent que no poden obtenir la hipoteca, clar, llavors mm. diu que és amb un dret de aquests, eh, són habitatges de producció oficial, com molta gent ja deu saber, i amb dret de superfície a 75 anys, mm -hmm. i que el dret de venda d'aquests habitatges està per un 20% per sota del, del mòdul d'habitatges de, de, de producció oficial. Mm -hmm. Però... Els preus són entre 80 80.000 i 100.000 euros, i llavores i la hipoteca és uns 500 euros al mes. Llavors estan ara pendents de que d'aviam què passa amb l'adjudicació dels altres, perquè la gent que estava a la llista, aquests, 5, aquests 100 eh, habitatges, no, poden, no, no hi poden accedir. Bé, des d'aquí de, el bar i l'associació de veïns també... I amb altra gent del barri després hem anat comentant que potser podríem parlar i dir-nos també a RGC, perquè si no hi ha possibilitat que també faci lloguers, si tan Clar. difícil desvendre'ls, no? Però això seria una, una, una cosa per parlar amb ells i per anar-ho treballant. És, Descret, precisament, és precisament el que li va passar al Matías, no? Que al final va haver d'abandonar la seva casa per... Bueno, ell va ser pel tema, sí, de, per l'endarreriment, de pagaments i tal, i, i li van donar un pis a la Diatrajana, al Matías. Uh -huh. sí. vale. I ara el, ell hauria volgut estar el barri, però no ha pogut ser, i el que havia dit punible en aquest moment, i també hi era el dia del conseller de Districte, que va intervindre bueno. a pregs i preguntes, i en principi, esclar, doncs, està llum de, del seu entorn, però de moment és el pis que se li pogut otorgar. Uh -huh. I l'últim que ens van parlar va ser de la xarxa ortogonal d'autobusos de Barcelona. Uh -huh. eh? Això el regidor ens va informar ell, eh? i llavors doncs, el que havien les 25i 28 noves línies d'autobusos, que s'inicien el primer d'octubre, a l'Eixample i a Sarrià, i que a Sant Andreu no, no està encara està pendent de que, de, que entri més endavant i no entrarà en la primera fase. Eh? Uh -huh. I llavors doncs, al final es va passar doncs, també a, a pregs i preguntes, uh -huh. eh? van sortir algunes coses, preguntar algunes informacions sobre el casc antic, també algun comentari sobre els habitatges aquells de les casernes, uh -huh. i, i bé. Perquè el tema del casc antic ara mateix com es troba? No, ara jo no puc informar exactament perquè és un altre company de l'associació que el porta i aquest dia uh -huh. també el Consell de Districte no era el dia de, de parlar d'aquest tema. Només va ser un aclariment que van demanar alguns veïns que a l'última reunió, que es va fer que les finals de juliol, uh -huh. no alguns representants no havien pogut ser-hi i volien saber com estava aquest tema. Uh -huh. Per al membre de l'associació de veïns que, que forma part d'aquesta comissió, que van amb l'Ajuntament a la reunió per el seguiment de lo del cas antic i que passa amb lo de, la, amb', lo de, sí. amb tot el de dels habitatges, Lo que sí que ens va comentar només el regidor va ser que s'iniciarà un, un procés de negociació amb, el, amb, els, amb els altres grups municipals, uh -huh. eh? que el districte és el que té que pronunciar-se abans del plenari de la Casa Gran, i llavors doncs, que hi haurà més endavant un ple extraordinari pel projecte del casc antic. Ara, de totes maneres, estem pendents també com a entitat del barri de que es convoquin a una propera reunió que possiblement ja serà dins del mes d'octubre o abans d'acabar el mes d'octubre per concretar-ne una mica més. D'acord. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més així que... Aguem... Bé, va ser, aquesta vegada va ser un, un plenari bastant informatiu, bàsicament. Atres ah. vegades s'informa l'Ajuntament d'algunes coses, alguns temes en concret, i després doncs, passa molt a, a, a pregs i preguntes doncs, a coses personals, a vegades no tant com a entitats, sinó personals de gent que té alguna, algun problema doncs, davant de casa seva, que veu alguna cosa en una plaça i així. Això ah. va ser també, però aquesta, aquesta vegada el Consell va ser una mica més d'informació de tot com estaven tots aquests temes. Sí, i va anar bastant bé doncs Fina moltíssimes gràcies per atendre la, la nostra trucada sí. i esperem doncs, que més endavant doncs, si vols col·laborar amb nosaltres de tant en tant doncs, ens expliques una mica com van. Els temes doncs, també ens agradaria... Sí. Jo concretament la de, de l'associació la, soc, la um, bueno, uh, soc la que agafa la responsabilitat d'anar-hi allà, com que tenim les tasques una mica repartides, uh -huh. d'anar-hi als consells de districtes i segons els temes que us interessin més profunditat doncs hi ha diferents responsables que us poden informar més detalladament eh? quan vulgueu, connecteu amb nosaltres. Ja sabeu el telèfon del president i ell uh -huh. ja sap qui, segons quins temes qui pot informar d'una cosa que porti l'una o l'altra. Doncs Fina Aguilar, que ets vocal de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma. De Paloma sí. Moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i ja parlarem altres dies més endavant. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies Adéu a, dia a dia, bon, dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja entrem en plana cultural aquí en aquest programa. Fins ara. i Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs arribem ja a la plana cultural del nostre programa, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, perquè avui doncs, ens ofereix una xerrada sobre cooperativisme, eh, cooperativisme alternativa a l'economia actual, en concret. A doncs, amb nosaltres tenim en Sergi Drapé, molt bon dia. Hola, bon dia. Que és el bibliotecari, precisament de la Biblioteca Trinitat Bella, José Barbero. Molt bon. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per, per aquesta tarda? Bé, aquesta tarda tenim, bueno, ja ho deies tu, una xerrada sobre cooperativisme. Uh -huh. El títol de la xerrada és Cooperativisme, alternativa al capitalisme. Uh -huh. oh. Eh, és la segona xerrada que fem bueno, aquestes xerrades les, les estem intentant relacionar uh -huh. una mica amb el centre d'interès en moviments socials que tenim a la biblioteca a la segona planta uh -huh. i bueno, és una mica una excusa també per introduir temes i bueno, per introduir una mica una mirada crítica en, en relacionar els moviments socials i, uh -huh. i, i amb els temes que, que treballen Uh -huh. doncs Perquè el col·lapse anem. de l'actual sistema econòmic obliga a repensar altres formes de satisfer les necessitats humanes. No? Sí, això sembla bastant, bastant clar. No? S'ha sí, sí. de buscar sí, unes altres alternatives de, de producció, amb, uh -huh. suposo que amb unes altres condicions també, i també de consum, no? si veiem una mica cap on va la situació de l'ecologia també hem de repensar quin, quin tipus de consum volem mm. per a quin futur també volem. Sí es tractarien temes de de consum, per exemple, de producció o temes com, per exemple, els bancs de treball, per exemple? Sí, bueno, el que farem nosaltres aquesta tarda hem convidat a, a dues entitats, mm -hmm. la xarxa d'Economia Solidària i Nou Barris Cupera. Nou, nou Barris Cupera. Doncs una mica el, el que pretenem, en general en aquestes xerrades, en general el format és que vinguin unes entitats que treballen sobre un tema, expliquin una mica el seu projecte mm. i a partir d'aquí en l'explicació del seu projecte se pugui debatre una mica sobre el, sobre el tema que se tracta. Vale. No? I... Doncs, nosaltres tampoc no sabem de què treballen, exactament... de què parlaran vale. cada entitat perquè bueno, donem llibertat a la entitat que expressi una mica el, les seves inquietuds. O sigui, no? En aquest moment exactament no sabem de què parlaran exactament, per exemple, a Nou Barris Cupera, no sabem el projecte que portaran a debatir, mm. no? A veure, jo... sorpresa. Sí. Sí. Bueno, més que res, la idea és que parlin sobre el cooperativisme, mm. sobre la situació o la visió que ells tenen del cooperativisme, mm. del cooperativisme a casa nostra i una mica del cooperativisme també en la situació de crisi en què estem. Mm. I també bueno, que facin una mica de la presentació del seu projecte. Mm -hmm. Jo, si voleu, el que sí que puc fer és una mm -hmm. mica quatre sí. línies de mm -hmm. que és cada entitat i una mm -hmm. mica també potser la gent així també té una, doncs sí, una tenim una, una visió de, de l'entitat que vindrà a parlar. Hi ha dues entitats, una és Xarxa d'Economia Solidària sí. i l'altra és el Nou Barris Cupera. Sí, el Nou mm -hmm. Barris Cupera. Eh, Bé, bueno, la XES o la Xarxa mm -hmm. d'Economia Solidària és una entitat de llarga tradèc de llarga tra tra trajectòria, trajectòria no? uh -huh. El, la seva intenció és enfortir l'economia solidària des d'una perspectiva transformadora està formada per més de 50 empreses i entitats i bueno aquestes empreses i entitats assajan diferents i noves formes de treball, de consum, d'inversió per intentar demostrar que és possible fer empreses eficaces i a l'hora democràtiques equitatives i sostenibles i uh -huh. uh -huh. Impulsar el balanç social, una col·lecció de llibres sobre economia solidària, la intercooperació entre les cooperatives, la creació d'un mercat social i la vinculació del sector amb els moviments socials. Aleshores, Aleshores, el que sí que estem parlant estem treballant sobre el tercer sector social, no? Sí. Uh -huh. sí. I després, bueno, Nou Barri es coopera, és, sí. un, és una entitat de recent creació, penso que s'ha creat aquest mateix any, Uh -huh. i la seva intenció és treballar per la construcció d'una xarxa d'economia alternativa i uh -huh. solidària al districte de Nou Barris bueno, suposo uh -huh. que el districte de Nou Barris sí. i, vale. i ahí voltant I, no? sí. uh -huh. I, doncs, bueno, i se planteja la crisi, l'atur, la precarització i la, po la pobresa que tenim actualment uh -huh. doncs com des d'aquí buscar noves iniciatives socials i dinàmiques i que intentar donar resposta a les necessitats de la població Clar, és que en aquest context moltes, moltes eh, institucions d'aquest tipus no s'han dedicat a buscar una mica una alternativa al, al sistema capitalista perquè s'està veient sí. clarament que no... Sí, suposo que és la intenció eh? des de diferents aspectes des de l'aspecte que dèiem abans de la producció no només del fet que produeixes sinó com ho produeixes i una mica també donar la... o proporcionar la gestió als propis treballadors de les empreses i després també des de l'altra de visió, des del consum, no? des del consumidor també, clar. tu estàs consumint, indirectament estem decidint moltes coses amb el nostre consum mm. i mm. potser, clar, no decideixes ja només allò que pagues i allò i el servei o producte que tu després consumeixes a casa teva i tal, sinó també estàs apujant d'alguna manera doncs, a quina mena de producció a no? quin tipus de producció, per exemple el cas dels ous, no? Comprem un tipus d'ou que potser no són ecològics, però sabem que el tipus d'ou que estem comprant doncs, té una explotació d'animals, ah. per exemple, de pollastres o del que sigui, no? Clar. Sí, sí, en el cas, en el cas <coughs> aquest dels sous o de tot el que tingui relació amb els animals, dels animals, animals. i de, també dels treballadors, clar. no? Moltes mm. vegades consumim productes d'empreses que estan explotant, explotant a treballadors. o nens sí. o tercer, tercer clar, món, clar. Clar, el no? Doncs mm. se tracta des de les dues visions, des de la visió del que produeix i des de la visió del que consum, del, del que fa el consum doncs hem de dir que aquesta xerrada es realitzarà aquesta tarda sí, aquesta tarda a les 7 a, a, a la sala d'actes uh -huh. i bé, una mica la idea que tenim és d'una mitja hora a cada entitat per explicar mm -hmm. això, és una mica el seu projecte mm -hmm. i bueno, la seva visió sí. del cooperativisme i després a l'última mitja hora obrir una mica de debat o preguntes del públic assistent que vulgui preguntar a les entitats o que vulgui plantejar alguna, alguna qüestió relacionada amb el cooperativisme. Doncs ja ho sabeu, el públic que vingui aquesta tarda en dediqueix a partir de les 7 aquí mateix a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero carrer Galícia número 16 i que realitzarà doncs, aquesta xerrada sobre cooperativisme. Podem dir alguna cosa més? Bé, no, a veure, sí. <ríe> <ríe> pues, Veniu digues... aquesta tarda a la biblioteca? Sí, això mateix, <ríe> sí. no? Que el, el que deia al principi és mm. bueno, una mica que les xerrades estan en relació amb el centre d'interès, no? i mm. potser sí que animar la gent a que mm. vagi i consulti el centre d'interès, que està a la segona planta de la biblioteca. Mm. El... Aquest centre d'interès va variant? No, o és, és normalment sempre dedicat al cooperativisme? No, i... és un fons, especial... sí, és un fons vale. especialitzat en moviments socials. Ah, vale. Doncs bueno, una mica el que intentem és això. És un... Són documents que provenen tant dels moviments socials, o que parlen dels moviments socials, o que parlen sobre els temes que treballen els moviments socials. No? És una mm. mica pot i pot i mm. perquè clar, també els moviments socials són am... molt amplis i toquen molts temes però bueno, el que ens agradaria és que la gent hi pues, bueno, vingué, remanés, tu què, si ens proposés sí. coses. Eh? Mm -hmm. D'acord, doncs esperem que sigui així. Nosaltres emplacem a la gent doncs, que s'acosti aquesta tarda a la set de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero i doncs, ja ho saben que hi haurà aquesta xerrada sobre cooperativisme alternativa a l'economia actual. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, Draper és bibliotecari d'aquí de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i esperem doncs, que aquesta xerrada sigui un èxit de, de veïns no? que vagin quants més veïns millor Sí, sí, esperem que sí la veritat és, bueno, una mica la idea és aquesta que la gent del barri se faci la biblioteca seva i per suposat que participi sí. en tot això i que digui la seva no? una mica és proposar-li temes però també perquè donguin la seva visió D'acord doncs ja ho sabeu, aquesta xerrada, la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i atenció perquè l'aforament és limitat, és a dir, que aneu quan abans millor i si podreu agafar lloc. Vinga, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem.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 Quantes nits acaronant els teus dits febles. Oh, quants matins, com el que ara tinc, tevi com un fil de roba amagats de tanta gent que parla. Teixem certeses amb la mirada. Som tan lluny d'aquest soroll el salvatge que ens fem entendre sense parar.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 ompliu paisatges més enllà d'aquest soroll tan asbre es... ens fem entendre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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara on qui volem parlar és amb Lucía Peregrin, que és la cap de produccions de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del Taller de Músics. Ho he dit bé, oi? Perfecte, ho has dit. Molt bé. <laughs> doncs, Lucía Peregrin, molt bon dia, benvinguda al programa del Tot un Poble. Bon dia. I el que sí que ens agradaria parlar és de les classes de grau superior del Taller de Músics que s'imparteixen al Centre Cultural Can Fabra. Eh, no. Comença ja la temporada? Sí, sí, sí, doncs mira, eh, avui, avui és el primer dia que hem obert les classes eh, el centre ja té el color que nosaltres volem que tingui fins a aquests mesos mh, anàvem per als passadissos dient necessitem que vinguin ja perquè això comenci a sonar ara tota la planta aquí de Can Fabra, de les golfes de Can Fabra té, té aquest mh, so de música i de, de projectes, de futur tenim una una un, un curs que ja es, es fa, està fent el quart i ja està a punt de llicenciar-se i això ja per nosaltres ens dona moltes moltes piles per per petits uh -huh. projectes, per veure que aquesta idea que aquest, aquest projecte que era una un somni per nosaltres ja és una realitat. Uh -huh. Molt bé, o sigui que el centre cultural Can Fabra està ben aprofitat a partir sí, jo sempre he dic a la gent que ens escolta que no perquè sigui un espai de super... d'ensenyament de grau superior, una universitat, no, no perquè sigui això, està tancat a que vingueu, a que ens visiteu, a que coneixeu. La idea des del primer moment del taller de Músics és que això no aparegués aquí al districte com un bolet i que fos una cosa tancada sinó tot al contrari, eh, les portes estan obertes a que ens visiteu, ens pregunteu espais que vulgueu conèixer. Eh, tenim moltes activitats, i sobretot al mes de, de... Ai, el mes, perdona, els dissabtes, estem en, posant en marxa una sèrie d'activitats que són obertes a molta gent que ens pot escoltar, des d'una escola de gospel, que si voleu formar part us hauríeu d'informar un curs de, de cantautoria que està dirigit per l'Enric Hernáez que és un cantautor de molt reconeixement després tenim la Jove Big Bang, a la qual podeu participar com, amb una mica de coneixement es pot formar part d'aquesta Jove Big Bang, una experiència en formacions grupals eh, tenim... És a dir, no sé, us explicaria, però realment el millor seria passar-se per aquí, pujar-la a la planta tercera i, i veure el que s'està cuinant aquí dins. Mm. Aleshores, aquest, aquest taller de músics està destinat a qualsevol tipus, per exemple, de gent que, que vulgui tocar conjuntament? O... No, el taller, el taller de músics, que té 32 anys de història, té ara mateix dos seus, la, la històrica i hi on es va fundar, que és el Raval, Uh -huh. Aquesta és on tenim els estudiants que volen fer música, però que ah. no és una titulació. No. I aquí, en el cas de Can Fabra, sí, és per estar adreçada a les activitats per, uh, per persones que estan cursant el grau superior, és el grau al Pla en Bolònia, però uh, el dissabte sí que és un espai obert per a altres activitats, uh, uh -huh. qual, sí que, això que us comentava, Escola Gospel, uh -huh. els tallers de creació de cançons de dirigis per Enrique Hernández, totes aquestes sí. activitats són extras a, a l'escola superior, però que sí que els dissabtes a, podem fer-les. Sí, a mi m'ha creat l'atenció que està Big Bang, exactament en, en, què, en què consisteix sí, aquesta activitat. Sí, Big Bang, està adreçada per el Vicenç Martín, que és un dels nostres directors, és, eh, bueno, es fa una, una selecció prèvia, una petita prova, i ofereix la possibilitat a l'alumne de treballar amb, amb una Big Band. Eh, uh -huh. L'experiència aquesta de formar part d'un grup eh, amb instrument que tu vulguis treballar o que tinguis més o menys una noció, eh, treballar un repertori. Per exemple, aquest, aquest el repertori està dedicat a l'obra de Conveixi uh -huh. i que és un dels màxims exponents de l'estil de Big Bands i bé, a aprendre aquests criteris interpretatius que suposen treballar en col·lectiu no? millorar uh -huh. les lectures a primera vista i és clar. un curs sí. que clar has de tenir una certa noció perquè si no et quedes clar. enrere no? però no hi ha bueno, les edats és... està oberta a partir dels 18 anys uh -huh. si tots uh -huh. aquests podien ser la matrícula ja la tenim oberta i... i és un curs que durant tot està molt bé uh -huh. perquè són són 200 euros per tot el curs escolar uh -huh. són els dimecres, els dimecres de 18 a 20 aquest curs és, és dels que està a punt de tancar-se però bé, encara queda en pla uh -huh. i no sé, ja us dic eh, jo, nosaltres estem contents perquè de tant en tant la gent que ve aquí a la biblioteca, perquè estem a sobre la biblioteca, doncs pugen i, i treuen el cap i, i ens pregunten i ja els ensenyem l'espai perquè uh -huh. ja us dic, no és Bueno, no som 1.300 metres quadrats, no? Sí, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? Mm. Déu-n'hi-do, que passa és que l'hem segmentat de manera que tenim més de 24 aules. Petites, sí, uh, però tenim una aula gran... D'un auditori... Sala. Sí, tenim un auditori que es diu Omega, Sala Omega Morente, perquè nosaltres... Uh, bé, no dic Morente, per nosaltres és un referent... Un mm, principal Flamen. referent, sí. i bé, amb homenatge amb el... Enrique Morent a l'Auditori i li hem posat això. L'Omega és el últim, un dels últims discos, un treballs discogràfics que va fer i es diu així. Sí. El que sí que és important és que compagineu estudis històrics, pràctics, una mica ja de tot, no?, en el català sí. de músics? Sí, la idea, això ja com a filosofia del centre, eh, la idea és que l'estudiant faci un recorregut eh, des de principi del seu procés pedagògic des de la part d'aula i, i que combini amb el trajecte d'ensenyament a l'escenari. És una de les prioritats que nosaltres considerem que en definitiva els ajudarà després per tenir un lloc de treball, una feina. També insistim molt en el fet de la interdisciplinaritat, és a dir, un músic no ha d'estudiar només per fer allò que li agrada, que és estar en un grup i tu i perquè la veritat és que la realitat que hi ha ara en aquests moments laborals doncs és, eh, o et busques la guida i amplies mm, oh. aquestes possibilitats, és a dir, se'ls està ensenyant a poder treballar en fer una banda sonora d'una pel·lícula, en treballar amb un grup de teatre, que de fet alguns ja ho estem fent perquè estem fent un conveni amb institut del Teatre amb el centre del circ, eh, també poden treballar, fins i tot fer música per videojocs. Es tracta de que el que vol viure la música entengui que ara mateix no es pot sublimar, o com a mínim no tots, alguns privilegiats, però està com bastant, bastant clar que per generació aquests privilegiats es compten amb, bueno, amb els dits d'una mà. A més, el que oferiu a aquest grau superior és equivalent a una carrera. O sigui que... Sí, sí, absolutament. Són quatre anys, això que us deia abans. Estar, estem dins de Plan Bolònia. Uh -huh. eh, la primera promoció d'aquest grau superior a licencia aquest any. I sí, sí, és una carrera universitària en la qual per accedir has de, fer una, has de tenir, evidentment, el batxiller. Uh -huh. eh, has de fer una prova d'accés. Nosaltres... Eh, estem treballant amb la mateixa línia que s'està treballant a les i al Conservatori del Liceo. Són tres escoles a, aquí a Catalunya, concretament situades a Barcelona, que estan treballant a, a els estudis de grau superior de música. Sí que és veritat que, que, aquests, que cadascú d'aquests tres centres que us comentava eh, tenen un olor, tenen una, un perfil, una filosofia, una tendència, i el taller li i defineix aquesta, aquesta part heterodoxa, aquesta intenció de, de barrejar llenguatges musicals, sí. eh, la idea de contaminar, en el bon sentit de la paraula, no contaminar les músiques, les tradicionals, les urbanes, i, i, i, i aquesta part de producció contínua que fem perquè Fa passin coses que a vegades no surten veritat, uh -huh. i altres surten molt bé ara mateix uh, fa una setmana va estar amb nosaltres fent residència un grup coreà amb uns flamencos, ens van presentar a dit uh, uns flamencos que estudien aquí a l'escola i ara estan hem tancat aproximadament unes 10 dates per fer gira uh -huh. uh, doncs perquè el, el laboratori aquest que vam crear de de residència amb els coreans ha funcionat. I altres mm. vegades, no? Altres vegades arribem a la conclusió de que això no, aquestes músiques no es troben i, i ens, ho passem, ens ho passem bé, sempre aprens, però diem, doncs no. Molt bé. Doncs, Lucía Peregrin, ja saps que nosaltres estem oberts a la vostra col·laboració i que nosaltres... Bueno, mm -hmm. a veure, tot el, tot el que puguem fer per col·laborar a la ràdio i, la, i el taller de músics, doncs estaria força bé. Sí, jo... També eh, dir-vos que ara la setmana que no, ja aquesta setmana molt matrícula també per a uh -huh. tots aquells interessats que els dissabtes vulguin portar al eh, seu fill que tingui experiència i tingui un certa eh, treball i fet sobre algun instrument i això pot pues, explicar de la jove Big Band es traspassaria a fer-ho també amb edats a partir de 6 anys. Eh, també podríem treballar això, i és un curs que s'ha obert, ja us passarà informació perquè vosaltres ho podeu informar els nostres oients. Uh -huh. eh, ideal és que si algú està interessat amb la música i vol la se per aquí, doncs uh -huh. els podrem informar millor. D'acord. Doncs estarem uh, oberts a, a, això, a participar amb, amb vosaltres. Molt bé, doncs Lucía Peregrín em dedica a eh, cap de produccions de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del taller de músics i, si et sembla, ens retrobem en un altre moment. Molt bé, moltes Vinga. gràcies per tocar. Que vagi molt bé. Vinga, adéu-te, Adéu, bon dia. Adéu. Sí? A veure, continuem amb el programa... Don Ramon que contínuera la sentoneria de la. Des del districte de Sant Andreu de Palomar, Radio Trinitat Veïna amb el son. A l'età de la primera emissora Oce, no turni, electrònica <totipos> I anem ja doncs, a conèixer què és el que ens prepararà l'agenda per al dia per dia d'avui. Parlem de la vaga mercantil de juny de 1936 que es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquímedes número 30, us ofereix avui eh, a dos quarts de set de la tarda una conferència a càrrec de Joaquim Corral. La xerrada versarà sobre la col·lectivització de l'empresa hispano-suïssa durant la Guerra Civil des d'entre els anys 1936 i 1939. Això organitza l'Associació d'Estudis Històrics de l'Automoció Sant Andreu La Sagrera. I abans us parlàvem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i em dedicar us ofereix demà un conte per la Mercè. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us oferirà demà divendres a les 6 de la tarda. Dins les activitats, enreda't amb l'acció, un taller de descoberta, un conte per la Mercè, amb la col·laboració del col·lectiu d'il·lustració de les golfes. Serà a la sala infantil de la biblioteca i està adreçat a una mainada de partir de 4 anys. Podeu venir a conèixer els personatges de la Mercè i dibuixeu el vostre conte. Això, Sí, us andreu una gran sorpresa. Descobriu més a uncompteperlamercé.blogspot.com, una activitat en què es participa a les festes de la Mercè. I recte final ja del que és la festa major del barri d'Indians. Fins al 24 de setembre vine a gaudir de la festa major dels Indians, festes per passar-s'ho plees d'activitats originals i per totes les edats. Si vols descobrir totes les activitats de la festa, pots consultar-les a la web següent a la web de l'emisora www.rtb-fm.com on trobareu el programa complet d'activitats que ha confeccionat enguany la comissió de festes del barri perquè t'ho passis d'allò més bé. En tot cas, demà intentarem parlar amb els responsables d'aquesta comissió de festes del barri d'Indians perquè ens expliquin doncs, què és el que tenen preparat per als propers dies, però ja avui, d'entrada, el que sí que us podem dir és que la Festa Major d'Indians, el que organitza per avui a les 5 mitja, és un concurs infantil de dibuix per nens i nenes d'1 a 12 anys. El que diuen és que nosaltres posem les cartolines i tu poses el teu dibuix i colors. A dos quarts de nou del vespre, jornada d'atenció als col·laboradors Pica Pica amb Tiquet, 10 de la nit, grup de teatre Antimpro, dirigida per Lluís Alías, exdirector artístic dels Joglars, amb l'obra Accions quotidianes d'un món en decadència. Els actes, com hem anat dient aquests dies, es realitzaran tots al carrer Jordi de Sant Jordi. I atenció perquè, coincidint precisament amb la Festa Major d'Indians, el que realitza és una exposició i un concert. Això va a càrrec Indiana, els Indians a casa nostra. Amb Indiana posen en marxa una proposta cultural que vol difondre als diferents barris del districte de Sant Andreu el coneixement del fet històric indià i la seva relació amb el nostre passat col·lectiu. Això són paraules del regidor del districte Raymond Blasi. Quines activitats hi haurà? Doncs una exposició als indians a casa nostra fins al 24 de setembre. És a dir, això seria el dia de la Mercè, dilluns vinent. O sigui, no ens queda gaire gaires dies. On seria això? Doncs exactament al vestíbul del SEIP Pompeu Fabra, l'entrada per al carrer Olesa número 19. Quin horari? Doncs de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 7 mitja. Dissabtes i festius, de 11 a 1 del matí. Qui organitza? Doncs el districte de Sant Andreu, xarxa de municipis indians de Catalunya. Molt bé, i atenció perquè eh, us presentem ara al Sant Andreu Abans, que és un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX. Dos historiadors continuen el projecte de recopilació de fotografies antigues Sant Andreu, un projecte del que ja havíem parlat alguna vegada aquí al nostre programa. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines, eminentment visual, en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en aquest últim darrer doncs, segle. Inclourà imatges d'arxiu, però sobretot instantà instantànies de veïns anònims que han aportat fotos domèstiques, però amb gran valor històric. De casa en casa, l'historiador Pau Vinyas, col·laborador també d'aquí, de tot un poble en diverses ocasions, va recopilar material per al projecte que té entramans, aquest projecte Santa, anomenat Sant Andreu Abans. Un llibre amb un miler de fotografies que retratarà l'evolució de Sant Andreu des de principis de segle fins, més o menys, als anys 70. La crida ha estat, fins al moment, tot un èxit. i ha participat un centenar de famílies que ja han aportat més de 2.500 fotografies curioses després de registrar els aixos familiars. També s'ha obert una pàgina participativa a Facebook en què els oaïns ajuden a identificar els indrets i les persones de les fotografies. El volum contindrà imatges com aquesta, de les antigues masies del poble, de l'antic rec comptal, o d'una de les indústries més importants de la zona, la, fabric, la fàbrica de la fabra i coaig, com no podia ser d'una altra manera. Molt bé, doncs nosaltres que ja ens acomoden a tots vosaltres, només dir-vos que encara sou atents per participar al concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, l'últim dia, el 28 de setembre. Marxem! A <fixi> les